Salmul 50. Miluiește-mă Dumnezeule, după mare milă ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. ure. unui eu am greșit și rău înainte ta am făcut, așa încât drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei deca tu. Că iată, într-o fără de legi, m-am zămislit și, în păcate, m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele arătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. stropi vei cu isop și mă voi curăți, spăla vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase văroasele mele cele zmerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele.